alguna T'ha tornat a dir alguna cosa, la Kito? No passa res. Perquè jo t'estimo. Jo sí que t'estimo, Kio. Ja saps que jo t'estimo molt, Kio. Ets una persona tan bona com qualsevol altra. Jo no tinc gens de por de tu. No era veritat. En realitat sí que devia tenir por. Havia de ser per això que comprovava desenes de vegades al dia que no m'hagués tret la pulsera. Estic molt orgullosa de tu, fill. Doncs com és que no em treia mai de casa? Ets tan guapo que no vull que et vegi ningú. Es devia avergonyir de mi. No, t'estimo molt. Donaria la vida per tu si Per què? sempre deia el mateix. En realitat, no em va acceptar mai. Però no parava de fer veure que era la mare perfecta. La mare t'estimava més que qualsevol altra persona del món. sabem fer nosaltres fugir és l'únic que sabem fer doncs jo ja n'estic far! jo ja no vull fugir més toro digue-li digue-li la veritat digue-li què és el que sents ara digue-li la veritat toro Jo no em penso rendir, encara que diguis el que vols. No passa res. Has de ser tu mateixa, Toro. Et pots desesperar, si vols. Ser una mica egoista. No és dolent. De tant en tant. No és. a ah! ah! ah! ah! una estúpida, una inútil. No serveixo per res. I tinc por. Ara em fas poc, jo. Molta. Però... Però... Jo vull continuar vivint, vivint amb vosaltres. Vull que mengem junts, vull que estudiem junts, vull que dubtem junts. Et vull demanar les coses que jo vulgui i vull que tu també em demanis el que tu vols. I per això vull que continuem vivint junts. Tant me feia, encara que no pogués estimar-ho tot de mi. Encara que tingués por. Perquè que em tingués por era una prova que em volia veure tal com era realment. La meva mare no parava de dir que m'estimava però no m'acceptava tal com era. Jo hauria volgut compartir-ho amb ella que ho junts. Encara que li fes por. Encara que no pogués estimar-me amb aquest aspecte monstruós. Tot i així, volia compartir la meva vida amb ella. Que ruc que era. Em pensava que això... Ningú m'ho diria mai. Ningú. Toro. Toro. que tu m'has sabut dir el que més volia sentir. Com és que algú com tu vol estar al meu costat i plorar per mi? Segura, gràcies a tu. Mare. Que no en pensa dir adeu. gairebé, però un dia podré dir amb el cap ben que el mestre és el meu pare. Algun dia en seré prou digne. Encara falta molt. Encara ets un nen que només porta problemes, quio? Eh? Eh? Mare, i ara què faig? Has de ser tu mateixa, Toro. És horrorós, oi? Rosa, rosa, arròs, ben calentet amb la verdureta. Ah! Ei, Kyo, esmorzar? Ah! Quina energia que té, aquestes hores. Ah! Hm? Som-hi, doncs. Ei, veja la brasa. Siguré,? Eh? És es que... demà... m'agradaria molt poder anar a veure la Quito? Eh? Toro, vine un moment Has de pensar que a la Quito li queda poc temps de vida Perquè ell és qui suporta el que em podríem dir El nucli de la nostra maledicció Això ja estava decidit quan ell va néixer I Laquito no hi pot fer res L'únic que nosaltres podem fer És deixar-lo viure com vulgui mentre pugui No podem fer res més no vull que tu hi tinguis més tracta que l'estrictament necessari, toro Sí Ei, hola Mare, estava pensant de venir, que us va bé No, no, no vinc jo sol, la toro també ve Ets valenta, eh? Per què has vingut? Eh? Va, digues. No m'enfadaré. Per què has vingut? No sé per què. No digues per què has vingut. No ho vols dir, oi? Molt bé, ja t'ho diré jo, doncs. Em vols demanar que et deixi viure amb aquesta colla, oi? Doncs no et deixaré. Faré que t'empenedeixis d'haver conegut la família Soma. Et faré patir. Tu també patiràs, ho sents? Quan acabi amb tu seràs una deixalla i llavors t'agirullaràs davant meu. Oh! I a vosaltres us dic una cosa. No és possible deixar la família Soma. Ningú es pot oposar a mi, entesos? Va, ara vull sentir com em demanes perdó. Digues que no veuràs més els membres de la família Soma. Tu has degut passar molt malament, Aquito. Eh? Que des del mateix dia que vas néixer ja sabessis que t'havies de morir. Deus haver patit molt, oi? Però què dius? Et penses que pots entendre tu, això? No, és... Tan terrible que no m'ho puc ni imaginar. Em fa molta por. I estic segura que en Xigure, en Yuki i en Kyo també els fa por. I en Hatori! És molt trist que t'hagis de morir, Aquito. Em sembla un destí tristíssim. I per això... Doncs jo no n'estic gens de trist És gràcies a això que tots els altres viuran Com més aviat em mori, millor Si vaig néixer va ser per morir Estava decidit Però per què? Qui la pot decidir una cosa com aquesta? Que no estàs viu tu ara, Quito Que estic viu? Et penses que se'm pot dir vida d'això? Estava decidit. Estava decidit i prou, encara que jo no ho hagi demanat. Eh? Oh. Jo no ho sabia, que la meva mare es pogués morir algun dia. Prou! Per què no calles? Hatori! Esborra-li la memòria aquesta! Ara mateix! Hatori! Volia que hagués viscut per sempre. Volia que hagués estat sempre en mi. No ploris. Pare de plorar. Jo no sé quina mena de maledicció és aquesta, però... pensa que igualment estic molt contenta d'haver-te conegut. D'haver-vos conegut a tots. I no me'n penediré mai d'això. Mai. Vull que m'ho expliquis, Akito. Vull saber com et sents. Encara que estiguis enfadat, encara que estiguis ple de ràbia i de tristesa, vull saber com et sents, perquè tu ara, Kito... Ei! Rata de claveguera, explica'm ara mateix què ha passat Ai, sí, Kio, perdona Em sembla que potser m'he posat tot ningú em demanava Què? No, no és pas veritat això Sí, Toro Es pot saber de què parleu? Res, ja ens entenem nosaltres Què? Però què ha passat? Quan siguem a casa ja t'ho explicaré tot Kyo Què passa? Kyo, vols que lluitem quan arribem a casa? Eh? <laughs> per fies has que no ho pots evitar, eh? T'asseguro que no t'avorriràs Ei, un moment, expliqueu ei, què Ei, passa. ei, ei Trobo que se'l veu força animat, eh? I tu també estàs animat a la teva manera Mira, sí Tot i que jo encara no he fet res de res Tranquil, que encara no s'ha acabat això Ja trobaràs alguna cosa per fer a partir d'ara el que hem de fer és decidir cap on volem avançar ara, no? Ja no és cosa nostra, això. Se n'encarregarà a altre. Sí, tens raó. Va, anem tirant? Ei! Va, anem cap a casa. A veure si trobem alguna cosa, encara que siguin sobres. Estic mort de gana. Ah, sí... has de plorar però continuo avançant tots continuem avançant cap algun lloc molt més llunyà que aquest on som ara